Навмисне навіть презирливіше, ніж годилися, сказав Генка. Можна тут і присісти. Тут, на галявані, на траві? Та от же й столика хтось поставив, показав Морс рукою. А хоч я тобі з багажника розкладного дістану, чи килимка розкладемо. Молотість згадаємо, та й Роман Декаблін, он як сосни пахнуть». Невже він такий лопух, щоб вірив у всьому, що я йому на вуха навісив? Дома Вгенка, доки охоронці витягали з багажника джипа, джипа заздалегідь припасаний ящик із горілкою і закускою. Далі було все, як він і передбачав, як і задумав. Випивка за міцним дубовим столиком, вкопаним у землю, жалібно пострибували під вагою їхніх тіл лавочки, і десь там у Поліську догоряв його будинок. Текла невимушена балачка, з кожною випитою чаркою розмова ставала все розкутішою, зі смішками, масними анекдотами і запевненнями в дружбі. А геть там, у Поліську, вже, напевне, догорів його Морсів будинок, і чутки про цю пожежу вже почали повзти проклятим, остогидлим містом, яке він взявся завойовувати якихось десять чи двадцять років тому. «То, може, скажеш, Морсе, на чою коханку ти око накинув?» Спитав трохи вже захмелілий бицю, нахиляючись до генчиного вуха. Морс почув запах горілки і цибулі, який вже геть забивав дорогі бицьові парфуми, і подумав, що цей ліс, напевно, теж добре горів би. І серед цієї пожежі добре було б влаштувати таку п'янку, щоб вогонь голотів їм у обличчя, що підкрадався до ніг, хапав за руки, а вони глузували б з нього і пили, пили, пили, доки не протверезіли б зовсім, або не звалилися у сліпуче й пекуче полум'я. — Скажу, Андрійку, чому б не сказати? — відповів і торкнувся рукою лівого вуха. Наступної миті охоронці, котрі теж сиділи за столом, так він запропонував, Крізь куртки вистрілили вбитцівих охоронців. Сам же Генка вдарив биця під дихало і одним порохом висмикнув за пояса його пістолет. «Ти що, в наторі? Поїхав морс?» – вигукнув битцю, намагаючись встати. Генка крутнув його за руку і зробив знак своїм охоронцям. Ті відійшли до його машини. А тепер можна й поговорити, спокійно сказав Генка, та ім'я тієї дамочки назвати. Твоя баба, Андрійку, от кого ти мені віддаси? Бицю поглянув на нього з холодною люттю і якоюсь, наче тваринною цікавістю. Він уже оговтався і дивився поглядом людини, яка не боїться смерті. Втім, вибору в нього не було. Повзати ж на колінах, вимолюючи пощати, він не буде. Це Морс знав, напевне, не з такого десятка бицю. І від цієї думки генці стали якось легше, наче удавка, що почала йому стискати шию, послабла. Стала легкою й ажурною, мов краватка, яку час від часу йому тепер таки доводилось одягати. Він підбадьорливо посміхнувся, Подумав, що ця посмішка, окрім биця, адресується йому самому, і сказав майже дружньо. «Не бзди, бицьо, поговоримо, як чоловік з чоловіком. «Думаєш, я тебе злякався?» – сказав бицьо. «Ну, вб'єш, бо бачу, в тебе таки криша поїхала. І що матимеш?» Та вся наша братва на тебе вузьку сорочку накине. Хана тобі, морс буде, і як мене живим залишиш. Ну, так уже й хана, посміхнувся Генка. Він налив горілку у дві склянки. Одну протягнув бицеві. Той не взяв і люто поглянув на морса. А я від усієї душі, Андрійку, сказав Генка і залпом осушив склянку. «А мені, що ж, перед смертю пропонуєш випити?» – спитав биттям. «Ні», – Генка поставив склянку на стіл.